Direkte fra Svendborg Havn, Heste. Danmarks Radio præsenterer stolt radio med vrind. Anders Lund og Anders Breinhold er De Sprøde Heste. Sten, Svendsen, det Svendsen skrue helt ned fra det mus. Nu det alvor. Ja, og det er det været siden klokken vel cirka 00.45 ja, 0, ja, i er var det siden 00.45? Det, der det er sker i nat klokken cirka 00.45, det er jo hvor vi er indlogeret i Svendborg. I Svendborg. Hotel ja, og det er et godt navn. Dejligt sted. godt hotel. På parkeringspladsen bag dette sted, sker der cirka kl. 00.00. Der sker det, øh, at jeg kommer kørende ind efter en... Øh, Sige det mere spændende, sig det spændende, spændende, det er... Ja. Det er, det er okay. jeg kører der en Volvo XC90 ind på parkeringspladsen bag Hotels En parkeringsplads, der hen Det der er ikke nogen men det er bare sådan der. Ja. Jeg ser to ting, der kører ind på parkeringspladsen. Jeg ser en masse ting, men der er to primære ting. Først er, jeg ser, at der er fyldt for biler. Ja. Der er nogle deres kørt biler over det hele, som ikke kan holde ja. Og så ser jeg tre unge mænd. Tre unge mænd, siger du? Tre unge mænd. Ja. De synlæderne står de lidt ludende. Herne, det er camperen. Ja. Jeg øh, tager et overblik over situationen, kan jeg ikke umiddelbart påvise, at der er noget galt. Men jeg har den her fornemmelse. Kender du det? Jeg bakker ud. Ja finder vorkændingsplads cirka 50 meter væk. Og da jeg så går tilbage, så ser jeg de samme tre unge mænd luske ud. Er det tre unge mænd i aldersgruppen? 17, 18, 20, 25 år. 17 til 25 år. Luske ud fra vorkændingspladsen bag Hotel Svendborg. Ja, det er korrekt. Og en af dem bærer så en gul orange t-shirt. Senere, sker der jo det. Vi finder ud af... Ja, så sker der hverken eller bedre. Jeg går ind og har en samtale med næsten. For at gå til ro. Ikke så kommer komme ind på min værdsvørtelefon og ringe. Nej. Det er natpartiet i det, der hedder et tilstand af oprørthed. Yeah. Der informerer mig, om politiet har lige været der, siger han. Yeah. Er jeg bekræfter. Men jeg siger, at det er ikke mig, der har noget med det at gøre. Nej. Det er altid klogt. Yeah. Men det viser at alle dem, der har noget med det at gøre, de er rimelig fulde. Yeah. Undtagen vores producer, Christian, som har en øjne til campingordningen, går ned og kan konstatere, at ja, der har været det, der hedder ulovlig i Danmarks Radios Campingord. Altså omkring klokken i tidsrummet mellem 00 og 015 har der på et tidspunkt været indtrængen i vores scenekampingvogn. Svendborg Politi bliver øh, tilkaldt? Svendborg Politi er tilkaldt og er på stedet, og oprører det også lidt, ikke? Også lidt, og også på vores vegne. Ja. Og de har det, der hedder en mild kritik af rådet i campingvognen. Ja. Det siger, at øh, man kan sgu ikke forvente, at folk ikke noget, når man bare ligger og flyder, og man engang gider hive gardinerne for. Det, øh, det var da og også en kritik, der er at at føle på. Jo, det er også færdigt noget, kan man sige, ikke? Det, som, ja, det, ja. ikke det, viser, det viser, og det er det, der er fede, ikke? Hvis man laver nok i campingvogn, så bliver tyvende så forvirret, at de ikke ved, hvad skal vi tage først. Nemlig. <laughs> Fordi var der værdier, og var der ikke værdier, det skal vi lade stå usagt nu. Vi ved, at der mangler en ting i den campingvogn. Hvad det er, der mangler, siger vi ikke. Men til gengæld ved vi, at Hotel Svendborg har et overvågningskamera yep. på deres parkeringsplads. Yep. Og det vil på et tidspunkt komme op på vores hjemmeside. Og ikke bare det. Nej. De kommer også op på Danmarks Radios hjemmeside. De kommer også op på selve Danmarks Radios hjemmeside, som har cirka en million hits. om dagen. Og hvad betyder det? Det betyder, at jord begynder at brænde under tre unge mænd. Tre unge mænd skal riste brænde op i helvede. Hvor det kan være at holde for dem selv. Ja. Yeah. Janet Jackson og Don't Stop All Night. Hvis du at Janet Jackson, næsten lige har været Nej, hun har lige været der, hvor at uh, Jarl Fris Mikkelsen interviewede hende til uh, et talkshow. Nej. Og der, hvorfor jeg siger det ikke? Det er fordi, åbenbart, når, når Jarl Frits Mikkel, han laver tv Ja. så synes han Jarlen har som tv er. Det skal han have, ikke? Æ, I skal folk sige, Jarl". Jarlen. Jarlen. Det er svært, at jeg du andre siden. ikke? Men ja. nu skal du høre. Nå, okay. Øh, det der er <coughs> det, det er, når, er der meget varmt på tv studiet, det ved du jo også. Ja, ja. Øh, og, og så har han haft øh, op i armhulerne. Ja. Har han hygget egne sviget igennem t-shirten. det kraklerer måske lidt billede af den, den søde søde hyggelige herre og får Harkebøs elsker nummer et Jarl for et Smekelsen. Åh ah, det er synes... sådan. Hvor er det rigtig et bind der? Hvis det er en OB, er det en tampack stegning. Nej, det er ikke et bind. Nej, det er renten en tampon. Nu er du så. Ung. Men når kvinder begynder at instruere, ja. så kan de vælge med dig. Ja. Okay. Og hvor når Det er det meget. Vi sender fra havnen i Svendborg i dag. Ja, vi er røget ned fra havnen som man siger. Og grunden til det, det er jo, at øh, i dag. Ja, der var prisen rimelig en, to, tre, træt af at høre på os hver morgen. Og det er jo altså Jytte, som ejer af Afrodite tøjbutikken. Vi kan sige, at øh, omkring vitivtiden, der er Afrodite åbent. Ja. Er der andre lokale handelsdrivende, vi også kan sige tak til? Jo, det er det. Okay. Okay. Det skal vi have citronen. Ja, som ellers nok lige har været nede med kaffe. Den smager dejligt, og ved du den gør, den smager mere. Den smager fantastisk. Vi sender ud foran øh, det, det stolte skib Orange. Oh. Svendborg. Det er samtidig en restaurant, vi sidder lige ude foran, det er lige nede ved havnen, lige bag os. 10 meter bag os. skal er havnefesten øhm, her i Svendborg i gang i... ...dringere end Kim Larsen. Det er fuldstændig rigtigt. Vi skal se det, jeg glæder mig til at se det. Vi skal høre det. Jeg har hørt det, jeg høre det, jeg har aldrig hørt det. Du har aldrig hørt Kim Larsen? Nej. Jeg han er i Stolborg. Han er ny. Han er egentlig opkommende, inden de startede. Jeg har aldrig hørt om live. Så det Nej, men han, er det er altid godt. Og Ja, er så ud over det, det er jo Kan nok. man måske sige, at En af vores kollegaer vil kalde det en skør, skør verden ja. og det er det jo ikke helt Nej, nej, nej, nej Vi får besøg af en mand ja. Som kan få folk til at svæve Folk og ting Folk svæve. og Og vi ved jo, at så er nogle ting i radio, Hvor man kan få folk øh, se, at folk svæver Det er fantastisk radio Ja, vi har, haft, vi har gjort forsøget før og, og med helst synes jeg, at vi havde en butaler inde i Det gik rigtig, rigtig godt Fordi hun havde den der lethed, som, som gjorde, at det hele blev noget afslaget Ja, fantastisk så fuldt vi op på et samsyn, hvor, hvor du kan kartofle efter en dreng. Det er også rigtigt, her. Ja. Det har ikke rigtigt noget med trykker. Og så her prøver vi sådan en trip trap på at få øh, mand til at få ting til at svæve. Det er jo i dag en stor mærkedag, det skal jeg lige sige. Og det er jo også derfor, vi har valgt at tilarbejde, det. Okay. Okay. Fordi det er i dag er 704 år siden, at englænderne mosede skotterne i slaget ved Forl Og det var der, Mel Gibson han besliver sig i USA-filmen. Jeg elsker den Jeg kommer fra Australien, tænker han. Jeg gør noget ved det. Jeg vil tage en på, med blå i hovedet, og gøre mig til grin over for et helt folk. Og det gjorde han, og nu er det i dag Meldsdag. Ransom, ja. som du jo husker, ja. som jo altså var en film, hvor han får kidnappet sin Løse søn, og så i den. stedet for, at bare føje disse og så vælger han jo at ud at sætte en pris på deres hoveder, det er også en lege en, en, en energi over for, for de tre unge mænd fra Ja, fra, fra, fra som er, altså har foretaget ulovlig indtrængen i vores ja. campingvogn i Der mand. er endnu ikke gjort overfor der er skader for mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange penge ja. i den campingvogn. nu skal vi have musik, for det musikprogram. Det er det nemlig. Og det er Danske Karen og... RM og All The Way To. Mm. Svendborg er kendt for øh, at være en fantastisk stor læderby. Det har vi jo tidligere snakket meget om ja. i programmet, ikke? Ja. Hvad er Svendborg mere kendt for? For at have 55, værtshuse, flest værtshuse på indbyggere. For at have et af de mest massive udsald i detaljhandelens historie. Ja, det er okay. også godt. Right. Og, Og et af de steder i landet, hvor at, uh, man selv er flest bevarer kristianietrøjer, selvom at folk aldrig har været på kristianietrøjer. Ja, men det skal vi snart være slut. Altså, med at sælge dem. Men her vi? i Svendborg, godt. der hey, Svendborg er der en anden ting. Der er der intet mindre en international klovnefestival. Ja. Og manden bag det, det er dig, John Newman. Godmorgen og velkommen til programmet. Ja, godmorgen. John, øh, du er fra England, øh, og det kan man måske høre, når vi snakker lidt. Øh, og du øh, forstår dansk og taler også udmærket dansk. Men nogle gange, så øh, bliver du også nødt til at udtrykke dig på engelsk. Så det gør du bare. Du, siger, du begynder at snakke bare, som du er. Så er du også Mark, din søn med. Godmorgen, Mark. Godmorgen. Øhm, og, og Mark, han forstår og taler dansk fuldstændig. Ja, 100 procent. Er det ikke korrekt, Mark? Jo. Jeg at sige Godt. en rigtig indvirkelig sætning, Anders, bare for at tjekke. Øhm, en som spurgt kører forbi nu, er den for Horsens. Kender du den lastbil? Øh, nej. Men han forstår sætningen. Det er nemlig rigtigt. Øh, John, du øh, optræder som kloven en... hedder den yo -Yo eller yo -Yo? Eller Jo Jo eller yo Jo, det er begge to, det Yo-Yo jo, jo, eller Jo-Jo. Jo-Jo, men er det Yo-Yo? Jo, jo, det, det kan blive begge, begge, begge. No, det er okay. Hvad holder du mest af selv? hvad? Hvad holder du mest af selv? Jojo. Jojo, -jo. så jo -jo. kalder vi det Jo, jojo. Jo -jo. jo -jo. jo -jo. jo -jo. Du har optrådt som kloven igennem 25 år, og øh, du har også undervist øh, kommende stjerner, det er undervist i øjeblikket, og har undervist dem, der er blevet store stjerner i jonglering og ja, ja, ja. ja, Du har en lille i munden. Ikke? Hvad har jeg siddet i munden? Faktisk et lille stykke ost i munden. Ikke? Er, er osten væk nu? Ja, jeg er væk nu. Jeg havde noget ude af munden. Ud jeg kunne godt tænke mig at vide. Det var lidt Nu sidder du her jo, jo. I, i, i en flistrøje, et par kofferbukser, et par sandaler. Det samme gør, at din søn sidder i en, uh, i en almindelig dagligdags tøj. Han på og, og sandaler. Nej, der, er det, han han han er, det, det var da bare for at fortælle, at han sidder i normalt tøj, tøj, som vi andre også sidder i. Du har da ikke sandaler. Ja. Nej, undskyld. Jeg får fucked up. Undskyld. Sorry. Nu sidder du her som helt almindelig mand, John. Hvordan ser du ud? Hvordan ser klovnen jo-jo ud? Jo-jo. Jo, han har selvfølgelig store fod og store sko og rødt Og så uh, en smil. Hvad er det, der gør Jojo uh, -Jo til, til en anderledes klån, end de klåne, vi ellers kender? Ja, det kommer fra den egen karakter, den egen selv. Når du er klån, det kommer fra, de de fra hjertet. Det, det, det, det er også lidt... Hvad var det, der sagde? Hvad var det? Hvad var det? Oh, hvad var det? Hvad var det? Oh, oh. Jeg har lige ting med det også... Uden, oh, uh, hvorfor, uden at blive uh, uklaret som clown. Hvordan uh, John? Og det er måske det svært, når man sidder og snakker med, med en en flotfyr i sin bedste alder. Det er det? I, uh, men, men hvordan snakker JoJo? -jo? Han snakker han snakker almindeligt det. Han snakker med børn og han snakker med dig alle folk. Jamen, kan du kan du sige som JoJo -jo nu? Kan jeg sige hvad? Kan du kan du lyde som JoJo -jo nu? Ja, ja. ja. ja. ja. Anders JoJo -jo taler jo almindeligt af jo-jo, som du taler nu, John? Jo, selvfølgelig. De, uh, nogle gange, det har lidt uh, mere exaggerated, men, uh, men der jeg har brugt du... mit egen sprog. I mean, jeg har prøvet at uh, ikke se noget over det væk, og prøvet at have noget mærkelig lyd, og folk bliver bange for mig, så det, <laughs> det er ikke meningen. <laughs> har, har, er... har du, undskyld. undskyld? Nej, det er da ja, ja, mig. Jeg siger bare, der er jo en klassisk uh, forestilling af, af klonesprog, som tager da meget, meget med tysk enzance. Jeg skal ikke gøre det på dig, og så, men det er ikke sådan. Det er italiensk. Italiensk, Italien, ja, italiensk. Det er italiensk, ja. Det ja, ja, er så Ja, du er klog, men nej, jeg skider dig i hovedet. Nej, det er sådan altså en anden type klog. Det er tysk. Nej, men det er også svært det. at lære engelsk med dansk og tysk accent på en gang. Tyske klogne, det er netop derfor, vi har dig, John. <coughs> tyske klogne kan ingenting. Tyske klogne, det, det er netop derfor, vi er dig ind, fordi tyske klogne bryder vi os altså ikke om. Tyskland er en nation af klog. Jeg kunne godt tænke mig, at vide, hvem har fundet på navnet Yo-Yo? Uh, navn mit navn og så det er en lille kortning, og så her i Danmark, det har forskellige meninger. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo, jojo, Jo, jojo. Ja, det vil komme til senere, kan man sige. Hvad kræver, Hvad kræver det at blive en god kloven, ja, John? Det, er... ja. det skal blive åbent, og det, skal have... det kommer fra hjertet. Det ja, kan det... Blive, ikke bruge hjertet som mig. Ja, det er ikke rigtigt, John, at man kan tage manden ud af klogen, men man kan ikke tage kloven ud af manden. Jo, jo. Vi tager lige til musikken. Nej, jeg, lad Nå, lige lade okay, lad, lad Mark, øh, Mark lad starte og svare på det spørgsmål. Mark, jeg stiller lige igen. Er det ikke korrekt? Man kan tage manden ud af kloven, men man kan ikke tage kloven ud af manden. Nej. Nej. Nej, ikke rigtigt sådan i hvert fald. Fuldstændig rigtigt. Et stykke musik, vi spiller så... et stykke musik, og så snakker vi videre med også Mark med John om et øjeblik. Og ikke mindst også om uh, klognekongressen. Hvad er det, der sker, når tusindvis af klogne invaderer Svendborg vidt by? Det her, det var Power Solo og noget, hvad der hedder Oak Tree Girl. Og endnu et nummer man kan sige, det behøver da ikke gå ned og købe. Nej, undskyld. Nej, du har ret. Du har fuldstændig ret. Vi er enige der. Jamen det var der var mange gange, man siger, skal jeg gå ned og købe de numre der er blevet spillet i radio. Så nogle gange kan sige nej, det behøver slet ikke. Hvorfor spiller man det så også spørg folk? Hvorfor spiller det ja. de ikke kan lide det? Det er at vi jo ikke set herovre. Ja, det så er det. Ikke fast, der ikke? står en mand øh, med en pistol og, og, og peger på ham der spiller plader og siger spil den, spil den, spil ja. den. Det er rigtigt. Okay, og hvis folk siger, ja, så ikke gå hen og vinde. Nej. Det, det, det kan det godt, vi så ikke. Men øh, vi har bare vurderet, at det er ikke det er umiddelig er Der er nogen, der har gode plader, Det er musikpolitiet. Ja, det er det faktisk. Men vi er i gang med klovnekongressen. En gang om året, der er der International Klovnefestival. Prøv lige international sige internationalt igen. International Klovnefestival. Du er ude og borgerlige sig. Okay. i aftens, ikke? International Klovnefestival her i byen. Og John, du er arrangør af det. Der mødes en masse klovne. Hvad laver I på den her kongres? Ja, uh, vi, vi laver selvfølgelig mange forstillinger, og vi går ud, uh, ud og besøger suhus og institution og uh, vi også har workshops, så so vi kan lære for andre. Mm -hmm. ja. og så vi har uh, clown som har optrædet 50 år, og så uh, andre clown som er begynder, så so de kan give noget ting til for andre. Æm, så går jeg op igennem byen der, Elsam, øh, klædt ud som klovne Så er jo ikke Elsam? Elsam. Klædt ud som... Men ja, du sagde, at du putte ordet elsammen, det er en ja, du egentlig penge Så går jeg op den? igennem Svendborg, som elsammen øh, udklædt det sammen, ikke? Du har simpelthen på penge elsammen um... for lige at det ind. Jeg kunne godt tænke mig at vide, når I optræder for hinanden, anden og optræder for hinanden, er der så nogle lidt arrogante klogne imellem, som står og tænker, at han er ikke så særlig god ham der? Jo, det er nogle, som uh, de har lidt mere lærer, kan man sige hvis vi uh, bliver uh, pant. Men... Um jo, vi, vi lærer for hverandre. Vi, vi har, som jeg sagde, i workshops, vi har trulleri og ballonkunst, og mange, mange ting, vi lærer for Men John, er det ikke også sådan en imellem hånden på hjertet, at der er nogen, der simpelthen er for fjollet? Uh, er der ikke nogen, hvor I går ind, og altså, der kommer kloven og siger, nej, han er for fjollet. He's too silly. Jo, hvis det er sådan, noget, så vi skal se nogen til ham. Så jeg, hold op med kloven? Eller hende. Så smider jeg ham ud, simpelthen? Ja, nej, vi prøver at hjælpe dem. Så ryger han ud af kongressen. Nej, vi har, vi har ikke haft det. Vi ja, har han ikke, bliver spøjtet over hovedet i en blomst. Jeg kunne tænke godt mig godt at vide. Jeg kan forstå, øh, øh, Mark, og det er jo også årsagen til, at du er med her. Du er Johns øh, søn, og du er optaget også som, i nogle af numrene. Og prøv at fortælle, hvad det er, der sker, øh, når, når, når, når du er på scenen. Mener du sammen med min far? Ja, sammen med din far. Når du er også alene? Hvad hedder du øh, som kunstner? Klon, eller hvad er dit klone? navn? Soda Pop. Ja, yeah. Soda Pop. Okay, fortæl mig, hvad, hvad sker der, Mark, når du optræder sammen med din far? Ja, ligesom, jeg sidder nede ved, ved publikummet, og så uh. min far, han er oppe på scenen. Så er det fordi, så skal han strække en ballon, før han kan puste den op. Og så um, vælger han et, en af børnene nede hjemme, han vælger dig. Ja, det ja, kan det jo vælger... være tilfældigt. Det er jo helt tilfældigt, hvem han vælger, men det er, han vælger så dig hver gang, ikke? Ja. Og hvad gør ja. du så ved ballonen? Jamen, så um, tager han ballonen ned til numsen, og um, så skal jeg holde fast i den, og så um, går han fremad, og så bliver den strækket, og så skal jeg bare give slip. Og så rører den op i røven, eller så, så slår den ham på røven. Ja. Numsen, Anders. Numsen, åndskyld. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide... Jeg øh, er ikke... Er det øh, så helt... Nej, jeg skal lige høre. Er du så færdig? Er det, er du så, er, er det nummeret? Eller er, kommer du så op og er mere med? Øhm, nej, jeg kommer ikke op og mere med sådan rigtigt. I hvert fald specielt. Men, nej, det er det dig, han vælger hver gang? Ja. Okay. Jeg har jo ikke haft et cirkus. Nej. Det har, øh, det har Anders. Ja. Øh, han har i hvert fald været en del af cirkus. Jeg kunne godt tænke mig at vide. Kan I lære mig at clowne hvis det er? Lære mig at være clown? Lære mig at være clown. Okay, har du tid? Kan du lære mig at være klovn, John? Jo, jo, har du masser af tid? Ja, Anders, det er ikke man bare bliver på en ja, Nej, nej, men, men kan man lære det klogne tricks, ligesom billige trylletricks for eksempel? Jo, men du skal finde din egen clown. Din, din ja, selv. men du det skal... er allerede, det er ikke noget problem. Jeg kan vise dig et par ting, du kan gøre, men det skal komme for dig selv. Jeg synes, du har ikke så store problemer med det ellers. Jeg synes, du lærer meget hurtigt. Jamen, uh, John, så synes jeg, at vi skal spille et musik, og så uh, trækker vi her ud, og så, uh, ja, så lærer jeg bliver blive klovn, og så vil vi sige uh, tusind tak, fordi I kom, så går vi lige herover og, og klovner lidt. Tak, fordi I kom. Okay, tusind tak. Og tak, god Og god sommer. Outlandish, og før yeah, det der er The Streets, med Petræsson og Ja, det er nummer, der går ind, er blevet de radikale, dry your eyes. Uh, kan man sige, de radikale slagsang. Outlandish. Ja, en gruppe sympatiske udlændinge, der synger gamle PH-sange. Så Sådan. kan det ikke blive bedre. Men øh, jeg kan forstå, at du er allerede nu gang i, at vi skal finde originalen med Liva ja. Vell af dem. Altså ja. Outlandish -numret. Det er originalt Atlantis-nummer, som Outlandish journalisten har lavet. Ja. Øh, men det er sunget af en kvinde, som hedder Liva Vell, øh, som desværre ikke er i blandt længere, som havde en fantastisk sangstemme. Hun kan lave, øh, og, og der kan vi lave, hvis vi når få det frem til Svendborg inden kl. 12, så kan vi lave det, der hedder en sammenlignende anachronisme. Hvor man kan se forskellen på at lade som om at være det vi til gengæld skal uh, bruge nu, ja. eller ikke lige nu, men om en halv time tid, det er folk, som kunne tænke sig at svæve i det fri. Ja, og det er spændende. Vi fortsætter nemlig uh, lidt i, uh, vi kan godt sige, gøjlerverdenen, ikke? Ja. Vi får besøg af en fyr, der ja. hedder... Gøjler, Gøjler måske sådan, det er måske for folk til at tænke forkert, fordi jeg vil mere sige mysterier. Vi fortsætter Mystisk. i mysterieverdenen. Okulte Svendborg. Okulte Svendborg. Vi fortsætter, uh, uh, yeah. fortsætter i det er lidt Efter Og at, at, at være kloven. Så er du, blevet, du er blevet meget mere underlig. Prøv at hive i ballongen, Anders. Jeg hive i ballongen. Oh. Hold fast i ballongen. Oh, uh, det går ondt. Man kan faktisk se senere på vores hjemmeside øh, lidt, øh, lidt klovneri, hvordan det Vi skal jeg prøve igen. Jeg elsker klovneri. Hiver fat i ballongen, Anders. Der sker det, at jeg hiver fat i ballonen. Slip den. Au, oh, au oh, min numse. <laughs> altså så, nu, det var også fordi, der er radioen, så altså, Anders så, at hans hånd var hans numse. Men det, det, og, og det er så af i numsen. Det er sjovt. <laughs> Lidt senere får vi fat i, eller ikke for fat, vi får besøg Nej, vi har, vi har af fået en fyr, der hedder Sir Benny. Benny, det er en person, det er en mandsperson, han kan få folk til at svæve. Ja, det hedder levitere. Yes. Samtidig taler han også syv sprog og fungerer som oversætter næse. ved den netop overståede julemandskongres på bakken. Ja, og det er bare en del af hans mange børge. Om vinteren, der bor en øvrigt på Lantarote. interessant uh, info, og han er også uh, julemand dernede. På Lanserote? Yes, det, er, det står min oplejning. Gud. Så kan det være, at han har været julemand fra Bjørne Ris. Og det er Jeg kunne forestille mig, at jeg har pil. smadre. smad. Det er lige meget. Hold op. Det er slet ikke det, vi skal ind imod. Det, vi skal ind imod, det er, er du i svendborg område? Ja, så kom ned ved havnen ved øh, Oranje, ved båden ved restauranten Orange, hvor vi sender fra. Fordi vi skal bruge fire personer, helt tilfældige personer. Ikke fire mennesker forholdet holdet her. Fordi så folk tro, at der er med i spillet. Mm. Vi skal bruge fire helt tilfældige svendborg eller andre, der er i Svendborg. Mm som vil være med i trækket, der hedder... Hvad hedder det? Hvad skal vi kalde det? Katte Vi kalder det Katte Er det så et grundskud til vores anden Katte segment? Det kommer vi også til senere. Vi skal bare finde noget, vi kan bruge først. Jeg er glad i dag. Men vi finder de tre indbrudstyve, som uh, har været ulovligt uh, ja. inde i vores uh, campingvogn i nat. Ja, så det, vi kan, kan finde strafles. dem, Så skal vi seks med bogere i dem. Ej, det skal det, kan det så finder jeg en stor homoseksuel lederbeklædt mand. Og, og så er en tre Kan de tre drenge, hvis nok lære, hvordan det er, at man ikke går ind i vores campingvogn. Hvad tror du med homoseksuel sex? Nej, det skal jeg ikke. Jeg siger bare, at man kan bores, os, så det gør rigtig ondt. Oh, oh, land, oh, Kanye West og nummeret, der hedder All Falls Down. Ja. Der er faktisk nogen, og det kunne vi jo have sagt os selv, at indslaget øh, skal selvfølgelig have, kan det tæves, når det drejer sig om de der tre unge svindlinger. Nej, der må jeg gå ind, også fordi jeg er uh, Dinner jacket mand og det var mig, der opklarede og forpurede mysteriet, så vil jeg sige, at uh, det er nu, man skal advare mod selvtægt. Det er korrekt, det skal man gøre. Der til at lægge. er så mange af disse unge mennesker, som er på vej ud af noget kriminelt, som kan reddes med folk som John, vi havde indført, i stedet for folk, som giver dem ind over nakken, overnagning. Hvis man kloner dem lidt, man kan tro dem med et og så videre, men det er der, det er på det lav, okay. Ja, undskyld. Der skal ikke tæves nej, nej, det er også bare et bud, vi har fået fra lytter. Ja, det er det det skal skal bare et lytter selv, om Jeg har fået nogle på, på nakken. Man skal ikke tæve folk. undtagen. Nej, det skal man ikke. Vi skal vi? eller vi lige. skal i hvert fald gøre det, der hedder en reklame, for uh, om folk ikke nu vil ringe ind og deltage i vores lokalmester. Quiz. Fortæl, fortæl, Anders. Ja, jeg har bare fået lov at sige telefonnummer i dag, og det er jeg glad for, så derfor trækker jeg den lidt. Det er et nummer, 43 øh, 20. Ring ind, hvis du vil være med i vores lokalmester på 3 gange 20 med et 70 foran. Var det godt? Ja, okay. det er rigtigt. Og hvad er det, man kan vinde Vi Man dag? kan vinde øh, lokalmesterpakken. Ja, på tre pakken. På ja. tre pakken med en nøglehænger-kæde. Ja, yes. Og en øh, pose varme vedder. Ja, det kan man også vinde i dag, ja. Og øh, ugens uundgåelige, en plade med ugens uundgåelige, yes. altså en CD. Ja, med, alle på, ja. med alle numrene på. numrene på. Og en t-shirt. Yes. Og en øh, orange ballon. Yes, yes. Så lykke med det. Og, og så hvis ja, man går videre. Nej, nej, du har glemt noget. Fordi ved du, man også kan vinde i dag? Nej. Der kan man faktisk vinde to billetter til Langelandsfestivalen. Nej. Det kan man da. Nej. Man kan da vinde to billetter til Langelandsfestivalen, som er i, i næste weekend. Ikke den her, men den næste igen. Det er jo med Hans-Ogte Det er med Hans-Ogte Bisgaard. Og i år vil 700, 700, 700, 413 Boling sende direkte fra. Langlandsfestival Det er rigtigt Jeg ved ikke om man hiver øh, Margaret Lindhardt ind Det gør man jo nok Da hun er vært Jimmy Starr er jo godt nok stoppet Margaret DR. Lindhardt har jo været Langdistancesvømmer Det er der ikke så mange der ved Det er Jimmy Starr ikke Men Jimmy Star, Jeg, jeg har været at... langdistancesløb Ja det har han nemlig men, øh, jeg skal ikke kunne se Om Jimmy kommer med med Jimmy han var en af de første mænd, da jeg startede Danmarks Radio. En af de første af mine kollegaer, der kom hen og sagde, ved du hvad, velkommen her i huset. Jimmy har altid været en gentleman. Have godt. Jimmy er en gentleman. Jimmy, jeg synes, vi skal have være med at tilegne programmet længere til Mel Gibson. Nu skal vi til Jimmy Star. Jimmy Star, hvis du er derude det her program, det er det dit. Det er rigtigt, ja, Benjamin. Her var din sang. Kig ned på havnen, hvis du godt vil svæve. Nu er der betrænet om Søren Ørsted. Klokken er 10. Direkte for Svendborg Havn sprøde heste. Danmarks Radio præsenterer stolt radio med fransk. Anders Lundmassen og Anders Breinholder. Sprøde heste. Og øh, velkommen til programmet hvis du netop skulle øh, være kommet til i nat omkring klokken 00:45 cirka, cirka. Anders Lund der ruller du ind i baggården den store parkeringsplads bag Hotel Svendborg. Er ja, en pokkers hvor vi bor. Okay, ja. Ja, i en fantastisk bil. Vil du sige tak til Volvo i sammen uh, med Tak til Volvo. Øh, der sker det, at du ser tre suspekte fyre på uh, campingpladsen, skulle jeg til at sige parkeringspladsen? Ja, altså det, der skulle vise sig at være tre suspekte fyre, jeg troede jo bare, at det var tre unge fyre, der sad og hang, eller stod og hang ludet, som man siger, ikke? Men det var det ikke. Nej, det viser sig så at være uh, en, en, en kriminalitetsudåd i Fremskred. I hvert fald sker der det, at vores redaktionscampingvogn, som er parkeret netop på også den partieringsplads... er så stor lort. var hen, hen, henkastet. Henkastet inde på parkeringsområdet bag til Svendborg. Ja. Sker der det, at er bedre. der har været ulovlig indtræng. Ja, i man, man har brugt et bagvindue op øh, øh, af plexiglas manuelt og, og har forsøgt at trænge ind. Og Palle øh, Pedersen, undskyld, øh, Palle Pedersen, velkommen til programmet. Palle, du er vagtag under Svendborg Politi. Og øh, kan du fortælle, hvad der sker, da I øh, får et opkald fra Hotel Svendborg i nat, rundt regnet omkring kl. 1 i nat? Ja, men vi sender jo en patruljevogn ned med det samme, fordi vi kan forstå, at der er nogen, der forsøger indbrudt i en kammervogn, der tilhører dem af Yes. Og så kan jeg så også forstå på det, I lige har om, at det er jo så, sådan en masse, der indirekte er skyldige, at de ikke får noget med dernede fra. Det er, min besked forbyder mig, og, og, ja. men det er da heller ikke helt upræcist, det du siger Nej, der. Det, det, det er jo det, så det. også helt i orden. Ja. Og det er jo så godt nok, fordi man kommer ind og kører ind i den bil der, og så bliver det så forskrækket, ja. de her tre gerningsmænd, som vi også har et signalement af, som tre unge fyre. Kan du, kan du uh, videregive uh, sin blankepal, fordi andre kan ikke rigtig huske det her ja, til morgen. jeg kan sige, at uh, den ene unge mand er omkring 180 cm højere og iførte en lys trøje og en lys kasket. Og den anden, han var også en ung mand på omkring 185 cm i mørkt mørktøj. Og så var der en ung mand, vi ikke rigtig kunne sige yderligere om. Det går jo stærkt, det der, så ja. det er jo balance, at man kan over se, at det er lidt mørkt osv. Vi har været ude at kigge ned i byen og se, om vi kunne finde nogen specielt nu. Det her med kasketten kan jo det kan godt at give et eller andet. Ja. Det gjorde det desværre ikke, så vi har ikke fået fat i nogen. Men Palle, I undersøger jo stadigvæk sagen den korrekt? Ja, det er korrekt. Palle, det der vil ske nu, det er, at I får på et tidspunkt i dag overleveret overvågningsbedrene fra videoovervågning bag Hotel Svendborg. Ja. Senere, når I har afleveret dem tilbage, og hvis der stadig ikke er fundet noget, så er der vel ikke noget problem i, at vi offentliggør det på vores hjemmeside? Nej, det kan jeg ikke Bare at se, at det er jo et offentligt område. op, allesammen. Ja. Så, så er det en aftale. Hvis uh, I har mulighed for, uh, og, når du giver det til kriminalpolitiet, at, at se det hurtigt igennem, ja. så vi hurtigt kan få lagt det op på siden, det ville være rigtig godt. Ja. Det er bare i orden. Men bare jeg skal lige sige en ting. Hvis I tager DNA ind i campingvognen, så er der noget, Anders lige skal snakke med jer om først. Ja. Det er i orden, Anders. Jeg har tænke mig til, hvad det skulle være. Ja, ja. Det skal ja. vi ikke snakke mere om. Du, Pall. Nej, det går vi ikke. God arbejdsløs. Det, Hej. Hej. det er en betjent, jeg kan lide. Det er, det er en, en betjent Kan du mærke, at han var i sporet? Respekt ja. til Svend Borgs politik. Kim Larsen, skulle til at sige, det var det jo ikke. Det var Loft med City of Dreams, men Kim Larsen... Ja, Kim har lavet beatet, ikke? Det har nemlig teamet. Det er jo fra midt om natten, ikke? Ja, det er. Og øh, der er mange, der spørger, de har stjålet det. Nej, de har fået lov til at bruge det, som nogle af de første, faktisk har de fået lov til at... Og og Kim Larsen jeg, sagde, at det her til at bruge noget. Jeg tror det vi giver sport pænt. I aften, der spiller Kim Larsen her på Svendborg Havn. Ja, han gør. Det, jeg kan ikke huske, hvad det koster at komme ind, men uh, i hvert fald men... så skal man komme ned. Der er stadig billetter. Uh, ja. Jeg får fået i billetter ja. så, til, til Havnefesten i aften, som jo for alvor starter her i Svendborg. Hvor at, uh, Kim Larsen ligesom åbner festlighederne. Vi skal ned og se det. Jeg glæder mig. Ja, glæder mig også. Uh, vi har fået en mail på fransk. Nej. Nej, der er en mail. Hvor Mike, Mike Albregsen skriver, Jeg tænkte lidt på, om de der 20 ikke kunne have stjålet det usandsynligt dårlige interview med den klovn. <laughs> ja. Jo, men uh, Nå, så er det, det er cirka 12,5 timer siden, at den ulovlige indtrængen skete i vores uh, campingvogn. Men uh, hvis der skulle sidde nogen derude og kende nogen... Hvad så er det dårligt ved det interview? Det forstår jeg da Det var en meget sympatisk klovn. Fantastisk klogn. dejlig dreng. Og, og, og, og, og du lærte lidt tricks, og det var et hyggeligt indslag. Folk var lige stået op, Mike. Jamen, du har ret. Så er det ikke godt nok. Øhm, vi skal ikke bruge ja. flere, nej, der, nej. Kan, der, der vil svæve. Vi stop, har fundet fire stop, personer, stop. der kan svæve. Når vores svævemester Sir Benny, her nede på havnen foran Oranje. Oranje. Oranje. Restauranten. Skibet Oranje. Oranje. Svendborg, kom ned og se trækket. Oh ja. Vi ved også, at man kunne komme til at se det i radioen. Ja. Det ved jeg ved ikke hvordan I nu. Det finder Nej, vi ud. Af. Det er noget af det mest mærkelige. Hvordan man fornemmer det der med, at folk, de begynder at svæve. Ja. Og vi vil også måske, hvis det går rigtig godt, forsøge at få nogle at lytternes til til at svæve. Det kan også godt lade sig gøre. Ure som jo i 60'erne eller 70'erne havde stor succes med at få folks uger til at gå igen derhjemme. Det forsøg, vil vi forsøge at gøre efter med at se, om vi kan få løftet nogle radioapparater. Og det er så især folk i Børkop, der skal til at være opmærksomme på det. Vores evigt friske uh, webmaster Conrad ja. kommer nu uh, flyvende med nogle stole uden armlæg, og det samme gør Janus, vores uh, assistent på programmet, og fordi... Det, ja, at de skal altså være stole uden armlæn. Og med et øjeblik, der er, øh Og det er jo også, at folk i børk og radio har i armlæn på jeres radio. Tag den af. Godt, så er vi klar. Så er vi klar. Er vi klar? Om et øjeblik. Vi er født på ret. Så vi vi skal snakke 20 med, 20. med, med Benny om et øjeblik. Manden, ja. som altså skal have fire personer til at svæve. Ja, svæve. Her på havnen i Svendborg. Der er ti sekunder tilbage. Er der sige noget øh, Og vi arbejder på lige Vild. Hun er på vej fra København. Med den oprindelige udgave af Auklandis Nummer. Ja, tak. Modest Maus og nu, hvad hedder Float -on. Yes. Vi har haft øh, en bootaler i studiet. Vi har netop haft en klovn i studiet. Hvad har vi mere haft i studiet? Af, hvad kan man sige, inden for, inden for underholdningsbranchen. Den del af underholdningsbranchen. Bootaler. Det sagde jeg ikke, Det ved jeg ikke. I morgen, der skal vi ja, have... Jeg var lidt uh, undskyld, men det er kun fordi, at der er en israeliologisk have. Der er en makar som har fået en hjerneskade, så er den begyndt at gå på to ben efterfølgende. Det slår mig lige lidt ud at sidde her og læse det i avisen. Det kan jeg da godt forstå. Kakaber er jo berømte, fordi det var dem, der begyndte at vaske deres frugt over i Japan. Det har du ganske givet lært om i biologi. Ja, det har jeg da. Det. det er ja, det, er det, det store, allermest klart for mig. Der var det fifi, at der var, én, der var nogen, der lærte det. De syntes, det var noget gridseri, at de der aber, de spiste beskidt frugt på jord på. Så var det nogle rare japanere, der sagde, så vaskede den dog, eller lært aben. Og det fifi var, så var der nogle andre aber, der begyndte også at vaske deres frugt. En Men så er der altså en i Israel, der har fået en hjerneskade i en abel, og så er begyndt at gå på to ben. Og der har vi måske forklaring på, hvordan det er sket med os. Hvad sker med sin frugt? Det siger man ikke i et pænt program. <laughs> det vil jeg nok sige, Anders. Det vil jeg nok sige. Der stopper vi. Det er fandme os. Der sidder børn og hører på det her. I morgen der får vi besøg af en mimer. Ja. En mimer, som øh, eksperimenterer med tale. Ja, og det er et grænseoverskridende mime. Øh, øh, men om et øjeblik, der skal vi til noget andet grænseoverskridende. Jeg skal lige sige en ting omkring mime. Jeg mimede i går, jeg var i København mime for nogle ja. uh, IT-specialister fra hele Norden. Og der havde jeg valgt at mime uh, sodavand. Og der var og jeg tænkte den er svær, ikke fordi jeg for kan antal... du mime det nu. Mime det nu. Ja, jeg kan godt mime det nu, men jeg kan gerne mindsig snakker vel, for jeg kan ikke eksperimentere med det der jeg med tæller, Ja, det det. Jeg kan ikke bare en forting, det er folk der er ansat på Carlsberg, så jeg skal tage en solovind de kender. Ja. Men jeg skal ikke fornemme, og så valgte jeg en totalt svær, for den er ikke introduceret på den danske marked nu. Den hedder Fanta Cucumber. Nå, altså, at gurke Total svær at mime. Og så er der en øh, hun hedder Christina, svensker. Hun går lige ind og siger Fanta Cucumber. Første hook. hun kunne se det simpelthen. Det skal jeg lave den, den Skal lave den? Okay. Men så skal du lige kommentere. Anders rejser sig nu op. Lægger sin mikrofon. Lægger ikke, jo, ekstrabladet ligger han også. Han stiller sig over. Gør sig klar. I dag har han i øvrigt også taget morgenjakken på. Han går bag et bord nu, Anders. Han går lidt stift. Vender bordet om. Stiller sig op på bordet nu. Har noget til siden. Står nu på sit venstre ben. Og det andet ligger han ligesom om bag sig. Han står på et ben nu. Han står på et ben. Og han hvad er det, der sker nu? Han, han øh, slår sine arme sammen. Den ene arm ligger han tilbage, som om han kaster noget bagover. Lægger armen ud til siden, så til den anden side. Begge arme hopper ned på bordet igen, så er han færdig. Det er altså, som man mimer, en Fanta Cucumber, som snart klart vil være på det danske marked. Jeg håber om. det. Mange tak, mange tak. Ja, det... Benny, så Benny, Du er øh, ja, en tusind kunstner, faktisk. Det er dig, der skal få folk til at svæve senere, Benny. Hvad, syr, hvad Kunne du se, at det er Anders mimet, der? var en fantas. cucumber. Nej, det må jeg ærligt at Det kunne jeg ikke, men jeg synes, at han gik af Og jeg vil også sige, at det er ikke Bennys skyld, at han ikke kan se det. det er, jeg, er, jeg er rusten, det var, det var bedre i går, det vil jeg sige. Benny, du taler syv sprog. Du fungerer som oversætter, Nisse, ved den uh, netop overståede julemandskongres på bakken. Hvad er det, der for voksne mænd, klædt ud i røde dragter, stort hvidt skæg og uh, ja, Nisse på? at mødes på Dyreårsbakken lidt nord for København en gang om året i juli måned. Men ja, for folk til det, det er jo fordi, der ligger jo nok det lille, lille barn ind i os alle sammen. Og øhm, det med at være julemand har jo altid været spændende. Hvorfor? Jamen, som børn synes vi jo, det var spændende at se julemanden. Så når vi så bliver voksne, så synes vi også, det kunne være sjovt at give den oplevelse videre til andre børn. Yep. Og det er jo julemænd, der kommer fra hele verden. Altså, den kongres, vi nu sluttede i går ude på jamen det var jo julemænd, der kom både fra Grønland, Kanada, Japan. Ja, jeg så den japanske julemand på et billede. Han virkede umiddelbart ikke helt rationelt. Hvad mener du med han? Men han havde synes en gevir på hovedet. Nej, nej men det var hans, det var hans medhjæl, det var hans rensdyr, han havde med. Okay, Den rigtige julemand, det var Paradise som Nå, ah, okay, Paradise, Paradise, der kalder han sig. Han er jo en god, han er jo kendt i hele Japan. Men de han der TV-hold med herover, der er optager for ham og jamen, det, okay. er, det er, store tager. Jo, jo, jo. Men de virkede mærkeligt. Uh, har jeg ret i den antagelse? Ikke ret. Uh, Renstyrenne virkede en, en lidt til en side. Det skal jeg ikke kunne sige, så godt kender jeg ham heller ikke. <laughs> så Benny, jeg, Men... jeg kunne godt tænke mig at, vide, at du bor, øh, når ja. du ikke er hjemme om sommeren, og øh, julemand, og i, i år i der arbejder i Rottefælden, den store øh, revue her i byen, så øh, bor du på Lanserote, og du er også julemand dernede. Fortæl lige lidt om dit virke som julemand på Lanserote. Jamen mit virke som julemand på Lanserote, det foregår med, at øh, vi præparerer, der er jo omkring 20-25 grader varme dernede, så det kræver, det forarbejder os for, Snevejr frem, men ja. det klarer vi hver år. Vi har snevejr, vi har et juletræ på en 8, 7, 8 meter, og omkring 1.000-1.100 glade gæster på Klub La Santa, mm. hvor jeg så står for lidt underholdning blandt andet dernede, også om vinteren, på det vinterhalvår. år. Så der er mit virke blandt andet så at være julemand den 24. december om aftenen der. Okay, så det er ikke om vinteren, du renner rundt dernede af julemand. Jeg er kun julemand den 24. december, men jeg, jeg er på Lanserote og laver underholdning også lidt om vinteren. Du har et spørgsmål nede med Bjarne Ris. Jeg vil bare høre, med, øh, fordi jeg har læst i tidsskriftet øh, blade Bjarne Ris indimellem øh, tilbringer julen på landsroute. Uh, har du har du haft lejlighed til at og, og begave Bjarne? Ja mange gange. Ah. Okay. Og okay. andres okay. også? Okay yeah. Jeg har kendt mange år, og øh, hele taget også hans børn, de er som regel med. Nu bliver de jo i den alder, hvor de ikke kommer op i 30 400 og så vil de ikke rigtig være med på scenen mere. Men ellers så har jeg haft med på scenen til børn- og gæsteshow mange gange. Men Benny, så må du ja. også som julemand på Lanserote, og mange år øh, julemand for Bjarne, jeg kan sige, har han været en artig dreng. Og så ved du godt, hvad jeg mener. Det har han. Yes! Altså, jeg vidste det. Det er altså selv, hans sidste, han sidste søn blev født dernede her nu i vinters. Og oh, ja, når jeg tænker mere så. over for hans professionelle virke som cyklist. Absolut. Vi han jeg for nogle hvis, hvis han ikke havde været artig. Ja, tak. Det er det så er det, jamen, så, så, jamen, det vi skal til om et øjeblik, Benny, det er, du skal få fire mennesker til at svæve lige i radioen. Vel fire mennesker her ja. på havnen i Svendborg. Om et øjeblik, svæve. Kan du sige et ord, som uh, fortæller om det her, inden at de begynder at synge på sangen, Jamen, det med at få folk til at svæve, det er jo noget, jeg udøver op på Rottefælden hver aften i øjeblikket her meget Sådan. Her på havnen i Svendborg sker der det om et øjeblik, at fire unge mennesker skal svæve. Men Anders, hvad er det mere, der er sket? Der er også sket det, at der er kommet en, en busfuld unge mennesker ja. fra Nyborg, som skal ud og... Vi skal ud på helge, har jeg lige måtte øh, vide, og frokost. skal ud på helge og spise frokost? Ja. Yeah. Hvad tænkte I første gang? I er på vej over til både en helge, hvor man kan spise frokost. Nu skal vi hen og i tv. Så <laughs> må jeg sgu desværre nok skuffe jer, fordi det er jo radioen. Jamen det gør der ikke nu. Nej, Nej det men det nu er også i radioen. I skal ud øh, hvilken, hvad, hvad serverer de på helge i dag? Ja, vi har selv meget madpakker med. Og jeg selv madpakker med. Ja. Er det for dyrt? Er maden øh, på helge for dyr? Du kan tro, det bliver højt forlægt. <laughs> det er, det er hjemmesmurt. Yeah, yeah. Jeg skal lige høre, og ja, du kan måske spørge oh. videre. Når man, har, når man har sådan noget højt pålæg nede i en trang madkasse, så sker jo tit det, at det går i forbindelse med hinanden. Hvordan forhindrer de det i Nyborg? Øh, hvordan forhindrer man, når man smører en madpakke i Nyborg? Ikke? Er det højbelagt? Mm. Jamen det er det ikke. Det er en burger med, med leverpostej. Nå, oh, oh. oh, det er en burger med leverpostej. Sådan en der. Jamen, så, så, det er med så bliver det jo en fin finpål. Så løver den ingen steder. Så bliver den, løb, så bliver den liggende løv ingen steder. Nej, Anders, du kan og så har måske... vi kaffe med og hjembakke mm. Det bliver en fantastisk tur. Det sige, man kan man sige, kan det, det. man kan få sådan en med løv, så man kan man forsejle med filen på læg, så er det umuligt for noget at løve ud. Æ, det, der Anders, skal, det, der skal ske nu, ja. det er Benny. Du står over der sidder fire unge mennesker. Fortæl, hvordan du har sat stolen op. Vi har sat fire ganske almindelige stole, som vi har lånt inde på Uranie, ja, Vores lille restaurant her. Og øh, de står nu med sæde ind mod hinanden. Ja. Vi har placeret to herrer, unge fyre, og to søde damer på stolene. Og, og vi skal lige høre her, det er vel første gang, du får unge damer til at søge, Altså det her, korrekt? Det er fuldstændig altså, rigtig, altså, det er normalt oppe i Rottefælden, hvor jeg optræder i øjeblikket, øh, og laver det dette nummer hver aften, bruger jeg som regel fire herrer. Godt, men vi skal lige høre øh, herover. Øh, hvad hedder du? Mathias. Mathias, du sidder på en stol. Du her ned fordi at vi eftersøgte folk, som skal svabe i er... radioen. Øh, vi er øh, Jeg kunne godt tænke mig. Tror du på det, der skal ske nu? Jeg er fuldt ud. Jeg tror på Benny. Godt. Så går jeg herover til, til de unge damer. Øh, hvad hedder I? Nicoline. Nicoline og... Frederikke. Frederikke. Tror I på øh, det, som Benny han skal til at lave nu? Ja. Hvad siger øh, Neoline? Ja. Jamen, så er der jo kun ryd Kristanders tilbage. Eller Slug og Bevar derovre. Og hvis du lige vil spørge, om han også tror på nummeret. så... Tror du på nummeret? Ja. Fire unge mennesker, der tror på nummeret. Hvad siger du, Benny? Og de tror på dig, Benny. Jeg tror sandelig også, at det virker. Jamen, ved du hvad? Nu har vi jo fået lige så mange mennesker her nede på havnen, som vi har op på Fælde hver aften. Så hvis de ellers lige vil være lidt behjælpelige og komme lidt i stemning ja. her, som vi har op i Fælde hver aften, så tror jeg bestemt, at det vil lykkes. Og det var okay. så op på Rådfælde. Lad os lige få det stemning, kan vi klappe? Benny, værsgo og gå i gang. Fornød. Det er for første gang i radiohistorien, vi så forsøger simpelthen at svæve mennesker. Det er også der også mennesker, nu. der nu skal svæve. Benny, han øh, ligger den ene unge mand ned over den anden unge mands ben. Jeg han tænker. ligger den unge dame ned over den unge mands ben. Og den anden unge dame ligger nu ned over den anden unge dames ben uh -huh. og lurmer uh -huh. om den sidste unge mand i Bevar Christianes trøjen ikke også kommer til at ligge ned under den. Ja, det er så også for mange bord. af disse unge menneskers velkomne en grænseoverskridende oplevelse der foregår lige nu. Jeg skal også lige bede lytter i Børge om at være opmærksom på deres radioapparater. <tryk> Benny spørger lige Så vil jeg godt bede om absolut ro her på havnen et øjeblik. For nu skal de prøve at komme i en trance. I skal slappe fuldstændig af. I hører ingen trafik ud fra gaden. I hører ikke bølgerne nede i havnen, der skulper. I hører kun min stemme. Og kun min stemme. Og I føler langsomt, at I svæver. Slap fuldstændig af. Så skal I bare mærke, hvad der sker. Det der sker nu, Benny trækker én stol ud. Den ene dame ligger nu. Hun støtter godt nok til jorden. Det kan også være, at Ungdomslydslugten fra Helge har fået på stilke. Han trækker nu den anden stol ud. Uh -oh. der er De fire lige... mennesker er ved at vælte. Vi koncentrationen koncentrationen. Det der sker nu. Den anden stol bliver rykket ud. Væk under menneskerne. Uh. Der er væk under menneskerne. Der er nu kun to stole. Skal ja! Skal vi have en stol mere? Sådan er den der. Så er den der. Sådan. Nu Så er den publikum, og det er nu bevaret Christiania, der er væk. svæber Oish. frit i luften. Nu er der kun en stol tilbage. Den sidste stol skal den væk. Skal ja. den sidste stol væk, spørger Benny. Og publikum skal begynde. Ja. Sådan, mine damer og herrer, de svæber frit i luften. Benny puster nu en uh, pink ballon op. Ligger ind over de svæver i luften. Christiane drengen er ved at vælte. i læggende, min knæk. det læggende, dreng. Bliv ja. ligger. Og, og nu sker det, at er fuldt ophustet, søt Benny. 20 minutters pause. Nej, nej, nej, nej, nej. Pas så på vi det, Det der sker nu, Benny, Benny prikker hold på ballon. Jeg er fuldstændig en trance. Ja. Ja, skærte. Hey, nu så faldet det. Det var uhyggeligt, men så giv dem nu en hånd. De unge mennesker faldt. Trancen var blottet, løgønsningerne fyre over pladsen. Benny soler sig i folkningens åbenlyse beundring. Hvad man dog ikke skal se i ratten. De sprøde heste på betræn. Det var desværre det, vi kunne nå af uh, Nice Device og Cool Corona, fordi stemningen på havnen nu er... Ja, det var er... nærmest lamslået. Hvad, hvad, hvad, hvad siger du til trækket? Jamen, jeg tror slet ikke på men nu har jeg jo set, at vi kan lade sig gøre. Jeg begriber det Nej, ikke. det er... Man tror er også gammel jo. Nej, men det ikke er ikke noget med det at gøre, fordi uh, vores øjne uh, troede heller ikke på det, der skete. Nej, det er var... Tænkt mig, hvad tænkte du, da Søbeni, han hævde den sidste stol ud, tænkte du, at vælter det, vælter det ikke? Uh, jeg tænkte, de vælter, når, når de, altså jo. det, det, var det her sker ting. noget. Ja, det er det, jeg tænker. For jeg havde regnet med, at I ville sætte stolene ind igen. Det nej. gjorde I. Nej, nej, nej. Så pludselig. Nej, der var... Jeg var bange for, at de slog sig. De jeg tror, er også, stående, de... og øh, jeg, jeg må sige, jeg blev personligt, da, da Søbeni sprikket hul i den der ballon, ja. der tænkte man, hvad sker der så? Hvad var dit umiddelbare indtryk der? Jamen, så tænkte jeg, nu falder de. Og det gjorde de. Det er fantastisk trik. Ved du hvad, Helge, han er, båden Helge er snart ved at sejle. Kan I have en rigtig, rigtig god dag? Tak for det. Og tak fordi, at øh, vi måtte forstyrre. Jamen det vil jeg gerne. God sommer. Tak. Tak. Her var det Yo-Yo og Leaf Get jo -Jo. Out. Jojo, jo, som jo også var navnet på vores klov. Tidligere på dagen, og det hele hænger jo der sammen en med, at kritik af den klon. kurven kører op. Ja. Og med et øjeblik, der sejler uh, MS Helge ud med en flok uh, unge mennesker fra Nyborg, ja. som selv har smurt deres madpakker. Og det var børger med Det løvsteg. er med smalé og posteg. Torben har sendt en mail og spurgt, om vi ikke godt gider stoppe det pjat med mennesker og radioer, der svæver og uger, der starter i børkop. Jeg bor i han, og nu er lyset i mit køleskab gået ud. Jamen, det, det var ikke en del af trækket, det var det ikke, men det er en af de sideeffekter når så Benny han ruller den lange slange ud, som jo er fra rottefælden. Vi fik ikke uh, sagt det nok måske eller Benny fik ikke sagt det nok selv, men det er altså fra rottefælden her i uh, Svendborg og det var altså fra rottefælden den fantastiske rottefælden. revy, hvor at man kan se folk svæve. Nå ikke. Ja. ja. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du. Du sidder i Svendborg. Ja. Hvor langt væk fra havnen er du? Nej, jeg er ikke lige hvor jeg er, i over, det er for 10 km derfra. Aha. Ah, fordi du er nemlig militærnægter ude på idrætshøjskolen. Ja. Og hvad er det, du er imod militæret? Jamen, det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så... Hvorfor tog Hjern... du så ikke beredskabet, korpset, styrelsen? <laughs> det jo, gamle civiltid, det er civilforsvaret. Jamen, det havde jeg også tænkt på, men det var lidt for sent. Men jeg går og hygger mig herude. Hvad, hvad laver en militærnægter? Jeg ved godt, hvad de laver, dem vi har i Danmarks Radio. Men de, de laver de, ingenting. De laver ikke noget som helst. Så jeg sidder min, for... der en med ringen i hele fjeset og er langt hår, og jeg kan ikke <laughs> lave noget Jeg er hvad laver Jamen. du derude? Jamen, jeg går som en uh, slags bedælmedhjælper. Så hjælper jeg så lidt til nogle bringe og så er det kræft i uh, det tiden. Er det et godt job? Det, uh, ja, det er hyggeligt. Hvor lang tid har man i uh, militærnægterknæde? Jeg har fået et år. Grunden til, at du er igennem i programmet? Det er ja. fordi, at du øh, har ringet ind på 73x20, og så fordi du var hurtig, og så fordi du også er dygtig, fordi det er jo en vidensquiz, vi skal ind i nu, ja. med lokalviden omkring Svendborg. Og du er vores vinder fra i går, altså dagens regerende lokalmester. Hvis ja. du svarer rigtigt på alle 6 spørgsmål i dag, går du også videre til i morgen. Okay. Og hvis du vinder kuljen ja, i dag, ja. Ja. Ja. Ja. så bliver det spændende. Der er nemlig ikke nok med dig en orange ballon. Hvor der i øjeblikket øh, kommer savl ud af. Det er en brugt ballon fra Søbeni. Og så øh, er der altså også to billetter til øh, næste uges Langelandsfestival. Okay. er jeg ikke, her kommer spørgsmål nummer et. Ja. <coughs> Nordres skole i Svendborg har et trist øgenavn, der ikke ligefrem hjælper de skole træt ud af sengen om morgenen. Hvad er det øgenavn? Er det A. Fængslet eller B. Anstalten? Det er fængslet. Det er også korrekt. Spørgsmål A, der nummer der to. Om aftenen og natten lyser der et varetegn over Svendborg og giver byen et streg for Paris' stemning. Hvad er det? Er det en mølle eller et pariserhjul? Det er en mølle. Det er også rigtigt. Det falder som en ikke. Du kender ikke nogen, som har været inde på Hotel Svendborgs parkeringsplads i nat, vel? Nej, det gør jeg ikke. Hvis du hører om dem, så sig til dem, at de skal gå ind på vores hjemmeside i løbet af dagen, senere i dag eller i morgen, fordi der vil de så ligge overvågningsbillederne af dem, som trængte ind i vores campingvogn i nat. <laughs> Og så kan det jo godt være, at du kender dem måske. Nej, det tror jeg ikke, fordi det er ikke, nogen, det er ikke folk fra højskole, fordi de, de sover på det tidspunkt. Spørgsmål nummer 3. En af byens kælkebakker har et drablig navn, som kan give de fleste mennesker gåsehud. Er det A, Holmekollen, eller B, Galjebakken? Det er, det er også korrekt. Piskespir, piskespir, piskespir. Nej, du piskespir. kan nu vælge, skal vi tage spørgsmål nummer 4, eller skal vi spille en plade? Det er ikke bare nummer 4. Vi yes. tager nummer 4. I Svendborg ligger Teologisk Museum, som bryster sig af at have et kæmpe skelet. Hvad er det? Er det A, en mammut, eller B, en val? Det er en val. Nej, der er ingen tøven i de svar. Nu får du ikke valgmuligheden. Vi spiller en plade, holder spændingen. Men og du, så er du har svaret rigtigt, skal lige se. To spørgsmål tilbage. Det er dansk musik, de hedder efter sine Thumbu, og nummeret hedder Looking for the Sun. Mm. Der er to spørgsmål tilbage i uh, lokalmesterquizzen, før at, nu uh, ikke, 22 år i militærnægter. Fra ja. Og okay. Højskole kan kalde sig dagens lokalmester. Men Marianne, du er også med os. Ja, er jeg jo. Marianne, hvorfor lyder du så trist? Det ja, for jeg kommer fra Røde År, jeg kommer ligesom ikke fra Svendbo. Så jeg ved bare ingenting om Svendbo. Jamen, det kan vise sig være en fordel. Det, men, men hvis du nu gør det godt, ikke? Ja. eller Hvis eller, du nu ikke gør det dårligt og du gør, ja, du gør det, det godt. Gør det rigtig godt. Ja. ja. Så er det måske dig der er på vej til Skagen i næste uge. Vi ja. ja, holder ja, fejl med og... din hund, kan jeg forstå. Ja. Hvad er det for en hund? Det er Tiwawa. Så er jeg ikke sikker hvor du får lov til at vinde. Hvad nu med Tiwawa? Det, det er, ja, det er det bare en lille meget irriterende hund er den ikke? Nej, det er den ikke. Den er rigtig rigtig fed og meget meget ødelæggende. Er den det? Ja. Noj men, Maierne, hvad er det? Det rigtig grimt med Nej, det er klart det så du ikke endskræftet dig end. Nej. Marianne, øh, du bliver bare hængende, for det kan jo være, at du knuser ikke. Øh. Det går galt for dig. Jamen, det gør det ikke. Nå, det er ikke glad oh, mig at høre, om oh, der er tillid til okay. det. Er godt. Spørgsmål nummer 5. her. Hvilket øgenavn har den plads, hvor vi har sendt fra tidligere på ugen? Er det A. Ørneborg eller B. Gyldetanken? Det er Gyldetanken. Piskesnært. Det mig sige det på den her måde. Det havde også jo mærkeligt, hvis det var Ørneborg. Nå ja, Men det er jo også Einstein, der har de her spørgsmål. Ikke? <laughs> det er Einstein right. døde for 20 år siden. Der er bare chihuahua, der går amok i nærheden. Spørgsmål nummer 6. Et. Det er så det sidste spørgsmål fra i dag. Nu bliver det jo rigtig spændende. Kan du lave en lille lyd? Hvis man kører fra Svendborg til Langeland, passerer man to øer. Er det A, og sigeø eller er det Tureligeø? Det er Tåsinger-Sigeø. Så kan det nok være... At fanfarene bryder løs. Ej ej ej ej, ej, ej, ej, ej, ej, Det er jo fuldstændig korrekt. Du har vundet en dejlig p pakke mere, med en t-shirt, en key og ikke mindst albummet P3's Uren Gålige, med en masse nummer, der har været P3's i gennem igennem året. Du kan også købe den i en bladbutik. det behøver du ikke, for nej, du har nej. fået den. Og så har du også fået to billetter til Langlandsfestivalen. Ja, hold lige at tænke det. Og en orange ballon. Som har været brugt af Sir Pellys uh, som jo altså er i Rottefælden. Rottefælden. Hvorfor griner du ikke, Knudegg? Nudeg? Knudegg er overvældet. Han er, er virkelig. Vi helt... Og du er på gulvet. Hvem er i baggrunden? Jamen, det er en maler og en tømmer. Så. Oh, oh. oh. ja, ja, så det går helt galt. Jamen, hels du. Og <laughs> ja. vi, det er det, vi snakkes ved i morgen med Marianne. Har du lagt på, Marianne? Marianne har lagt på. Det forstår måske også godt. Vi skulle ikke bruge hende til noget andet bare at sige farvel. Det var det var et godt forsøg. Yes. I morgen spiller vi en omgang ny lokalmester. He yeah. Alain S. Morissette og Alain Morissette everything. Det er ikke hende, der kæreste med Lance Armstrong, det er Crow, Ja, og det kan være, at de sidder og hygger sig. Men nu er klokken 11. Direkte fra Svendborg Havn i Sprøde Æste. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrindski. Anders Lund Og Anders Breinhold er... sprøde heste. Er det ikke mærkeligt? Jeg synes, der var et eller andet... Øh... Kender du det? Ja. Jeg synes, man vil sige et eller andet, så han man det. Ja, det kender jeg. Hvad kan det have været? The story of my life. Er det var ikke det, vi skal... Altså, det kan vi da godt. Oh, nej, nej. Kan, kan du huske, det. det var? Nej, det er jeg jo glemt. Vi snakker bare om det for lidt siden. Jeg ved det ikke. Nej. Jeg har haft en absence siden sidste år, vi spillede, for det var sjæl i flammer. Og du er jo svært god ven med Kasper Vending, kan du Ja, jeg mig og Kasper, vi er Det er længe siden jeg har set ham. Godt. Vi har fået håndmad fra Kahytten. Ja, der er simpelthen 8 otte holdbelagte. Nej, det er en underdrivelse. Jeg tror, vi er oppe i tolv. Vi har fået 12 tolv og Det vil vi da godt sige tak for. To lighter. Problemet er bare, at MS Helge er sejlet med de unge mennesker. Det er otte. Undskyld dig, otte. Der otte jeg, øh, jeg har lavet en omtælling. Der er dyrlæn. Der er dyrlæn. Nej, de jo. Rostbøfen. Der er spejrpøs med ribber. Der er ikke tunge, vel? Nej. nej. Og det er ærgerligt, at Helge er fordi det havde været lige i vand på deres mølle, det her. Jeg ville med glæde have givet dem af de unge mennesker fra Nyborg, øh, som havde lavet madpakker øh, med. Vi skal Anders, tale omkring øh, en sang, en sang ja. som vi har spillet, og, og der har været henvendelser om, at vi har spillet den meget. Nogen har ment, den er god, nogle nogen har ment, den ikke er ikke god. Du mener, det er de radikale Venstre venstres Ja. Øh, og det er jo en dejlig sang, øh, man binder også på mund og hånd, fremført af Outlandish. Ja. Hvad kan du for sig om sangen? At det er øh, trist, at, øh, at, at der mange unge mennesker tror måske, så det, at det er Outlandish, der har fundet på den. Men det, det er det jo ikke. Nej, det er så langt fra. Det er Paul Henningsen. Og det er jo så derfor, at vi via øh, det elektroniske hvidunder, med navn Lars Køkker, har fået øh, teleporteret en, øh, en sang, lige version, den originale versionen. Der, der danskerne under krigen sang tyskerne midt imod. Og det er jo det fifi ved denne her sang, det er jo, at man havde under krigen noget meget specielt i Danmark, som var en diskret modstandskamp. Og en modstandskamp, der var så diskret, at tyskerne ikke engang opdagede det, hvor man sang, smede sange om tyskerne, som var så diskrete, at de ikke engang opdagede, at de blev nej. Det var jo, fordi de ikke kunne dansk. Ja, men det var også, fordi de var snede i danskerne. Fordi jeg tænker, hvis du nu tænker, tyskerne er nogle røvhuller, de skal i havnen så kan det nok være, at der er en eller anden, der oversætter det til tysk, og så får han hele på med. hvis man synger Man binder også på mund men man kan ikke binde hånden, så er der noget helt andre boller på soven, fordi hvad handler det om? Handler det om, er det lidt SM? Er det noget, i gør det selv? Eller er det i virkeligheden en sang om, at man aldrig kan binde frie mennesker? Er det det, vi skal høre nu? Det er det, vi skal høre nu, og vi skal høre den i den version, som hedder Gå hjem og læg dig dig version. versionen. Jeg kan så give en øh, stemningsrapport fra Havnen i Svendborg. Før stod der cirka øh, 2.000 mennesker og kiggede på to mennesker der lavede en radio udsendelse. Nu sidder der fire. Jeg skal ikke kunne sige, at det er musikken, der har gjort der. Det er den. Kan du mærke det? Nej, det kan jeg satme ikke. Det kan jeg ikke. Ja. Jamen, jeg er flyttet, så af der sig. Jeg vil gå hjem og sætte noget hos de andre på plejehjemmet til gengæld, kan for jeg det er en god Kan du kan høre det? At det er måske også en uh, form for reklame for Monkey Business som sender ja. i eftermiddag mellem 15 og 18 her fra ja, uh, Havn ja, Svendborg. Ja. Fordi, Fordi, man kunne jo godt forestille sig en uh, en en uh, bestemt person kan der. her kan jeg sige, for det ligger så over. Ja, det gør de jo nemlig. Så det bliver ikke en spam bam bam, det bliver imod <laughs> en uh, Bastard Start for, vi skal det er rigtigt, ja. Vi vil forsøge at lave en easy listening udgave, så også de unge øh, lytter kan blive tiltrukket af programmet igen. Det er, der er noget af en koldt dukkerskaloper. Der er allerede nu kommet en ung sheriff hen. Det glæder mig. En, en ung sheriff på Men. cirka en, øh, 10 år, som står og kigger på os. det var da lige godt sørens med det nummer der. Det var da alligevel også spøjst. Vi, kan måske, øh, vi burde blive ved med at snakke. Du kunne du ikke mærke det? Kunne du mærke det? Nej, det, det, jeg jeg kunne, jeg det. Ikke, Arnold, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg sådan set ikke. Okay. Jeg tænkte på, øh, vi, vi kan godt afsløre nu, at denne her time er lidt tynd blandet rent indholdsmæssigt. Nej, det vil jeg ikke sige. Det synes jeg er synd over for de mange gæster, der er på vej ned. Hvad er det for nogle gæster? Det ved jeg ikke. Nej. Men skal vi ikke færdige? Hvad, hvad er det for nogle gæster, der kommer? Jeg ved i hvert fald, at John over for havnefesten kommer. Ja. Okay, undskyld. Nå ja. Nå Så er ja. det bestemt ikke tøndbenet, fordi Nej. der er nemlig havnefest i Svendborg. Og i aften, spiller blandt andet eller der spiller Kim Larsen. Ja, ikke blandt andet. Nej. Her, der spiller Love Shop. Hvorfor du ned og købe den plade? Det er da den plade, man skal ned og have. Hvad hedder pladen? Det hedder O. O? Altså, det er bare et O. Det, det. kan godt være et 0. Det ved ikke, hvad jeg Det er med Damien Rice, der er med Den her er tidligere på 3 tugelig Men det skal måske lige siges, ja. at uh, den her version er ikke med på pladen. Der er den en akustisk version af noget. Ja, det, som det, det er, er Radio Mix. Som er smuk og dejlig. Ja, og hele pladen er en nydelse. Og du har min. Ja, jeg har, jeg har din liggende plade øh, i bilen, ja. Det ja er For jeg har ikke kunnet finde den nogen steder. Ej. Men det er pludselig, den er reddet væk. Den er flået ned ad hylderne. Vi skal. Vi skal ringe til. nogen. Vi skal ikke kvist nej altså. Vi skal ringe til nogen. Og det plejer vi at gøre. Og jeg synes bare, at vi skal ringe op og høre, hvem det er, vi får fat i. Få skuddet helt ned på musikken og høre, hvad der sker her. Se hvad der sker. Direkte. Nu sker det så her. Der sker ikke noget. Der sker så ikke noget. Den går på telefonsvarer. Det gør den nu. Telefonen kan desværre ikke tages i øjeblikket. Okay. Nå, godt. Øh, meningen var, at vi skulle ringe til en her, som uh, tager uh, røret og siger, det er Sten Allermand for eksempel, ja, ja, ja. eller det er Dan Kort, eller Dan Mark, eller Inge, Inge Lind. Så det lyder, som om hun siger denkelænne. Det var ikke rigtig sjovt. Skal vi prøve igen? Ja. Vi tager en plade for vi at en plade. Det vil sige, at vi prøver altså ikke igen. Jo, det gør oh. vi. Vi trykker Men det? Hvem ringer op. vi til nu? Ingen ved det. Måske en optagelse. Ja, det var hans bar. Det var hans bar. <laughs> Men det var ikke live. Godt, så gik der da lige 3-4 minutter med det. Nej, det er vi på en lavetid Det laden indtil der. Indtil John kommer fra Havnefesten. Star-saler og pår med skrætet fogl. Vi ja. venter jo øh, på, at John, John fra Havnefesten... Og vi har valgt kun at have gæsterlede af John eller Benny. Øh, Havnefesten er ja, i Svendborg, han kommer ned og fortæller om aftenens arrangement. Og øh, og i grund mange lytter vil sidde og se børke og tænke, hvad er det, Anders øh, Breinholt har i munden? Det er en mad med rejer, som yeah. øh, øh, der er åbenbart opstået en madkrig i byen. Ja. For vi har fået noget fra øh, hyttefadet. hyttefadet. Men øh, sandwichhuset har også været at kaste en masse af. Og øh, jeg kan ikke spise mere. Nej, jeg har også kørt et par øh, stykker webmaster, siger, at vi mangler nogle shots. <laughs> <laughs> Men nu skal det ikke gå hen og blive en gavebod. Nej, det skal Det vil ikke. Vi mangler John fra Havnefesten. Og John, hvis Men, der er nogen, der er en John, må John godt komme op lidt hurtigt. Fordi en af dem, der bliver optrædet til Havnefesten, det er jo Grand prix John Logan. Johnny Logan. Johnny Logan, han har nogle helt specielle krav, yeah. når han øh, skal spille nogle steder i det, der backstage-område. I hans yeah. opbladende trum. Ja, og det øh, Krav som familie, man godt kan virke ublue. Ja, de virker nærmest sindssyge. Ja. Og øh, nogle af de krav, det skal vi selvfølgelig snakke om. Johnny Excentriske. Logan, jeg ved, at Monkey Business... har mange store kunstnere. Monkey Business arbejder på, altså programmer, som sender mellem 15 og 18, prøver at få Johnny Logan herned det er ikke. i studiet. Nej, det gør I ikke. Det tror jeg da ikke. Det er bare noget, jeg bliver nødt til at sige. Ja, men vi arbejder også på vores popstjerner. Kan vi sige det på måde? Ja, det gør vi da. Det kan vi nærmest Jeg kommer til at trykke på knappen. Sådan der. Tim Ision, drengene fra Angora. Ja. Ja, jeg kan forstå, at de har solgt 25 millioner eksemplarer den plade. De har solgt 25.000 eksemplarer af, hvad hedder det, af den her single her. Og du skal nu gøre det, fordi nu har vi fået pludselig to rappelsiner i turbanen på en gang. Og så er den ene lidt blevet taget væk igen. Men John er kommet. Goddag, John. Goddag, goddag. Du ser stresset ud. Ja, overhovedet ikke. Det er et gigant apparat. Men før vi lige tager hul på John, Anders, ja. så skulle du jo have været ude at terrorisere de lokale børn i en Ja. Det og rigtig. så er sheriffen fra Svendborg hernede og han har lukket lunden, han er ude af billedet men så er der andre børn der kan genere så jeg vil godt bede dem om at gå ud bare stille et par spørgsmål tilfælde et, tilfælde et barn. Find et tilfældet barn. Tilfælde barn eventuelt kast med rodfrugter efter det eller noget der er sgu ikke mange børn der sker, til sker det Anders går ud på øh, selve kajpladsen her der er børn Anders der er der en der står en over en, en Milan-trøje, og han kommer fra verdensbokslup hvad hedder du Lasse Hej Lasse er du på i Svendborg nej hvad laver du så du laver ikke noget. Vil du la Anders? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Værløs. Kom for Værløs. Ja. Og så er det, folk fra Værløs det laver man ikke ballade med andre. Det kan du høre. Kender du Nick og jeg? Ja. De kommer fra Værløs jo. Ja. Og de, har de er i boet på samme vej som dig? Nej, men jeg kender dem privat. Privat. Du, hvordan er det Privat? En for min fodboldhold og lillebror til Nick. Hvordan er, hvordan er Nick privat? Hvad? Jeg ved ikke ikke Han er, er han dum? Er han cool? Er en fed? Nej, han går bare rundt sig om os på scenen og sådan. Han går sådan rundt, når han går rundt igennem værløs i så går han sådan her, som, som Nick og Jay går. Er normalt. Normalt? Ja. Det her på Fyn, der har de et... Nej, øh... jeg skal lige høre en ting omkring Nick og Jay, er, når han er privat, når han er bare ude i værløs, har han så også sin hvide sniks på. Hvad? Når han ja. er ude bare at være almindelig Nick, Mr. Average Nick, har han så også sin hvide sniks på. Eller er det kun, når han er en dag tilbage? sekunderne er kun, han på scenen. Sådan skal det være. Så du er en Milan-trøbe. Vil du godt lige Jon Dahl, Øh, jo. Vær, øh, i, i, I dag, øh, Der er lige kommet øh, i, i dag det store spørgsmål. René Henriksen, han stoppet på landsholdet. Er det i orden? Det vælger han selv. Hvem, øh, skal, hvem skal overtage hans plads, synes du? Jeg ved jeg ikke helt, så... Ved godt bud. Jeg synes, det skal jeg ved, jeg være pælet op fra... Øh, fra, fra den okulte butik der skal overtage pladsen. Vældu, men, øh, hvis det er øh, Lars Køkker, som er vores øh, mirakelmærende tekniker, han henter lige øh, en P3 t-shirt til dig. Tak fordi vi måske dig. Tak. Og du har ikke ferie Svendborg, vil? Jo. Okay, godt nok. Fint. God, det er godt, du kan tage se, men der, der synes du, at der er noget af en klankbogen i knækken for værløs, ikke? Jo, jo, men der var, det... ikke, noget med, der var ikke nogen, der var skræmt der, var? Jo tættere på at vi kommer fra København, ja. jo mere, øh, ikke arrogant det vil jeg ikke sige, men jo mere det er det sådan lidt nonchalant. Hvad siger kan man godt sige. Ja, og det er også, når man er så tæt på NickerJ, så er man ikke bange for noget. Denne teams gæst er kommet. John, som er mand bag Havnefestivalen i Svendborg, ham skal vi snakke med om et øjeblik. George Michael og Noah, der hedder... Flawless. John, du er her, og det er dig, som uh, ja. er uh, manden bag Havnefestivalen, kan man godt sige, ikke? Jo, det kan man godt. Jeg har mange frivillige, der hjælper til, hvis I er nær, Vi uh, sidder her med flyeren, som det hedder, reklamen for, uh, for, for Weekends Havnefestival. Det, det uh, starter fra alvor fredag, men i aften spiller Kim Larsen nu. Det gør jeg, ja. Det er jo altid stort at få Kim ned og spille nogle steder. Har du uh, haft noget spil for? Det har jeg haft spil for os i januar måned, jeg er i, i vores lokale halv op i 2. Ja, fordi, uh, John, du kommer jo fra uh, Tved, uh, som er en idrætsforening, korrekt? Det er rigtigt, ja. Og I lige rødder op i den bedste håndboldliga? Det er vi også, ja. Og vi sige tillykke med det. Tak skal du have. Kim spillede et lokale hal. Hvad vil du sige, Anders? Du... Ja, ja, ja, ja, jeg vil bare, jeg vil bare uh, gå igennem programmet. Uh, det, er jo, det er jo et spændende program. Det er jo, uh, der er jo... Uh... Ja, vi ja, vil det godt lige uh, lukke no, no, aftenen no, no, no, først no, no, i aften no, no. og sige, uh, Kim Larsen, der er jo stadig mulighed for at købe billetter, ikke? Hvad koster de? Det gør det. Det koster, hvis man skunder sig nu her, koster det 180 kroner, og ved døren i aften koster det 200 Og nå. det er jo billigt. Der er jo. for at sige, en af Danmarks ja, største sangere nogensinde. Ja, helt klart, at Danmarks største sanger lige PT. Yes. Men lad os gå programmet igen, Nu må du gerne komme ind her. Nå, nå, jamen, mener, jeg du, Æ... Nej, nej, jeg skal da ikke trænge mig på. Okay. Vi har jo allerede kl. 14, som jo er kun to timer efter, vi lukker butikken her i morgen. Så går Dadis, drenge på scenen og spiller hele dagen, står så i er det i Er det korrekt, at de, at de går ind og spiller hele dagen? De spiller meget, meget lang tid, men de bliver træt, hvis de skal hele, spille hele dagen. Så de, de holder en pause en gang imellem, når der er lidt musik på den anden scene. Og okay. at de vil også skal have et enormt honorar, hvis de skulle spille 18 timer i træk. Nu dattys drenge, de er altid meget fair De er øh, en ødelhister her, og så spiller de lang tid Altså det vil sige, at det er nogle af dem, der underbyder markedet Det er det, du sidder og siger D Det er korrekt, ja Men Daddy drenge øh, får så også konkurrence af et børneland med tre hopborg Og der skal vi lige høre, er det hopborg, øh, er de i samme størrelse, eller tre forskellige størrelser? Det er tre forskellige størrelser Yes Den ene er så stor, så du aldrig har set den så store før, tror jeg <laughs> er jo lige bag os, øh, John og Morse, da vi gik forbi her, synes jeg ikke rigtigt, der var blevet sat lys op på scenen endnu det er fordi, at vi solen kommer frem nu her jo. Så vi skal først have lyset op til i aften. Hvad tid spiller Kim? Kim starter kl. 20.00. Ja, men alt det her for at lave et indløb til det, det hele, det er så, vi ved. Anders, og i hvert fald også jeg, sidder og er noget spændt på at høre om. Det er. Og du kan jo tale frit nu, fordi at, at, at, at Johnny forstår ikke dansk. Og Johnny han er jo i Tyskland, og, og, og, og derfor Anders, take it away. Johnny Logan er kendt for at være en mand, der stiller så store og mange gange også urimelige krav. Ekscentriske. Ekscentriske, krav til det, der skal være bag scenen. Kan du bekræfte det, John? Nej men nu har jeg jo sådan en rimelig tagselspligt over for de kunstnere, der kommer på scenen. Det er klart. Men jeg vil da give fuldstændig ret, at, at Johnny, han er, han er en rigtig mand, vil jeg sige. Altså, kan du... Øh, han kan jo ikke høres. Der er ikke, han er også blevet smidt ud af det pladsedskab, han havde i Danmark nu. Så, så der er ikke rigtig nogen, der er til at holde øje med det. Og Paulor, der er stadigvæk enkelt igen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det, han skal have? Du sender ikke det her er ud i øh, etteren, vel? Nej, nej, nej, det er mellem os tre. Okay. Og den. Det største problem, det er jo de der på frækt damer, vi skal finde til ham jo. Det er jo det helt store problem, vi har. Og der kan, jeg sige, øh, der kan jeg sige, at i Ekstrabladet, der findes der ikke nogen piger i Svendborg i hvert fald. De annoncerer i hvert fald ikke i Ekstrabladet. Jamen, vi er så heldige, at vi har et par lokaler i os klub at vi godt lige kan fortælle smige tøj den gang mellem? Tak, skal du have. Så forstår jeg, hvorfor I kommer i Jeg synes lige, vi tager et, tager et stykke musik, og så uh, snakker vi videre. Ikke mindst om Johnny med et øjeblik, men også om lørdagens anden store begivenhed, nemlig det store gratis sillebord Og oh, Dodo, Dodo and the Dodos. Dodo and the dodos. Uh, er det uh, er jo en af sig? er jo ikke... Dodo, Hå, hun er en sild. Men hun er der gratis. Musik. Jeg tænker på en ting, Anders. Ja, er det er? Kunne man henlægge Formel 1 løb i Svendborg? Altså byen er bygget, den er skabt til Formel 1-ræs. John, du er jo øh, fra den lokale eller fra Tved Idrætsforening. Kunne man øh, henlægge et Formel 1-løb her? Jeg tror det er helt ærligt godt, man kunne bortset til fra, at de begyndte at lave rimelig mange rundkørsler. Ja. Men det kan også være en udfordring for vippet for, for, for, for Michael Schumacher af pinden. Man lægger jo planer i øjeblikket om at gennemføre et uh, Grand Prix næste år uh, på Manhattan i New York i Formel 1. Og det tror jeg bliver rigtig interessant. Jeg tror, ja, og kunne man supplere det med Svendborg, så har man en akse der, som måske lige kunne øh, vaske sig. Men vi er ikke helt færdige med Johnny Logan. Eller Evil. Ja. ja. <laughs> øh, Johnny Logan. Er skal, evil? Evil. Johnny Logan, øh, han kommer han skal have de her... Øh, ...på damer, Evil. Og øh, hvad er det mere, han skal have? Han ankommer et par timer før, han, øh, han skal optræde. Hvad er det så, der sker? Hvad er det, I gør? Hvad er det, din frivillige gør, John? Jamen, de frivillige de vil stå og glæde sig til at skulle høre Johnny Logan på scenen om aftenen. Det kan jeg godt garantere for og så når de er glade så? Sig. Har sig, så står de med hænderne op, for ja. det bliver det bliver stort. Vi lader den stå her. Det synes jeg vi gør. Øh, lørdag klokken 1100, det er en havnefest Bør der hører så til. Det var det jeg ville det er sige. en flot sætning, og den var næsten helt færdig. Og øh, der er klokken 11 her nede på havnen, John. Et stort gratis sildebord. Det er rigtigt der. Ja. Vi er så heldige, vi har en lokal øh, fiskehandler her nede i Bendix. Bendix. At der lever sild til os. Jeg tror, jeg har brug at fisk i øh, 3 til fire måneder, for at fange alle de fisk, vi skal bruge til det sildebord. Er det både marineret og de røde og kaje? Og stegte? Der er desværre kun tre forskellige. Der er ikke stægte. Nej. Træerne vokser ikke ind i himlen. Men må jeg spørge, hvorfor laver man det gratis i sildebord? Hvorfor betaler man ikke bare en 20'er? Altså, det er jo de frivillige. I skal have også have penge i foreningskassen. Jo, men det er jo fordi, der hører så mange ting til ved en havnefest. Vi skal jo ikke tjene penge på alt. Sådan lokale øh, sponsor som Bendix der, der kommer med sildene, så, så, så hænger det fint sammen for os. John, hvad glæder du dig allermest til, øh, når man ser på programmet her? Jeg glæder mig allermest til, når det har været en vellykket havnefest, og jeg har fået min bækse søndag eftermiddag, og kan lukke øjnene. Hvis du har håbet et også til. Ja, det gør jeg. Det er altid godt. Okay. John, vi vil sige tusind tak, fordi du gad kigge forbi, og øh, sig god sommer, og ikke mindst øh, knæk og bræk med arrangementet. Tak skal du have. Og det er altså i aften at Kim Larsen spiller. Det skal vi endnu huske at sige, at der er har du, stadig en nævne det Kim Larsen der spiller i aften? Det er Kim Larsen der spiller i aften på Haugen og, og sinne. De var forbændings. Sinne er og tidligere i programmet så lyttede man til et klip af Søb Benny fra Rottefælden. Rottefæld og også smørbrød op fra hyttefadet. Nu er klokken 11.48, hvilket ja. betyder at der kun er 12 minutter tilbage af dagens program. Og, og, og, og, og, og. vi skal i festligt en mærkedag, når den her stykke musik er færdig spillet. lugt der prut hele tiden. Ja, men det er din kæreste. Børn. Nej, det er ikke mine børn. Direkte til dig. Vi er sat lidt fra Svendborg Havn. De sprøde heste. Det. Hvad der det? Det var uh, Pokkers uh, spændende nummer. Hvor man har prøvet at se, hvad, hvad der sker, hvis man laver et musiknummer, hvor den er lidt ude rytmen. rytme. Så bliver det jo et musiknummer, så kan du ikke... Ja, det var meget godt. Jeg skulle tale om mærkedag, og det er i dag øh, 720 år siden, ja. at øh, der i den lille tyske by Hammeln ja. indtraf en begivenhed, der mange år senere skulle blive betragtet som en bizarre anekdote, men som ikke fandt sted. En rottefinger havde ryddet byen for rotter. Rottefinger. Nå, no, undskyld, min fejl. Søbeni. Søbeni. Og det var altså på råttefængen, i og det kan jeg tror stadig, der er en billet men det, det er, er ikke, noget der ikke, der er udsolgt Der er 250 mennesker, der, der bliver begejstret hver aften Når de er inde i Rødtfælden Og ser den fantastiske revue Der år efter år efter år Trækker fulde huse I år med Søt Benny allerførste gang Lave en øh, menneskekæde, der svæber okay. Men for 22 år siden I Hamelen I Tyskland Han ryddede byen for Rotter Og så sagde de, Nå, ja, tak skal du have, Rotterfinger Men vi betaler ikke noget alligevel så var det jo, at Rottefingeren sagde, sådan skal det ikke være. Nu er det slut, kammerater. Og så ved sin inciterende musikledesagelse lokkede han alle byens børn ud. Børn? Børn. Som straf mod byens fædre. Så lokkede han alle byen. De, han, han spillede så smukt på fløjt, at børnene fik danse syge. Det er noget et fænomen, man kendte i middelalderen. De dansede væk fra deres forældre, ud af husene, ud fra hamlen, hen ad gaden, ind og ind i et bjerg, og blev aldrig Anders Beinholdt, aldrig siden set. 212 børn forsvandt den dag. Den 22. juli. 1200 og noget, som jeg ikke regne ud. Men det er altså 720 år siden, så det er det 1284. Det er korrekt, det er ikke. Det er tysker, det her. Der var en Lille pige, som ikke kom med, fordi hun, havde, hun var halvt, hun var på krykker, og hun kunne ikke danse. Så porten gik ind, før hun nåede at komme ind. Det er, øh, og hvad kan man lære denne historie? Det, det kan der, der kan man, er man, et det ene barn er, der er blevet aflet på. Ja, det er hele Tysklands befolkning. Jeg stammer for dette halte, halte pige, halte som står ude et lukket bjerg. Ja. Så står Bengudik derude i en kvindelig version, åben foran bjerg og siger, jeg kan ikke komme ind. Men hvad kan vi lære denne historie? Hvad er ikke halvt? Hvis du får fanget rotter, så husk at betale regningen. Uh -huh. uh. Så er der kun seks minutter tilbage i dag. Der er flere mærk, der er taget. Kan Mick i Danmark? Å, engang så meget er det. Er det det, der sker? Nej. No. No. Maria og nummeret oh, I Dida oh, I. Oh, Anders, i. du kan nå en mærkedag mere. Det er noget med vejret, kan Ja, forstå. det er i dag 21 år siden præcis, at den laveste temperatur nogensinde i verdenshistorien blev målt. Og hvad, hvor koldt var de? Det var minus 89,7 grader i uh, Antarktis, selvfølgelig. Nå, alligevel. Ja, det ligger her lidt syd fra Svendborg. Ja, ja, jeg med. Uh, Det er meget, meget koldt. Det er så koldt, som hvis du uh, for eksempel tænker, at jeg står i Antarktis, der er 89,7 graders frost udenfor. Jeg skal lade vandet. Så vil vandet fryse, inden det når isen, hvis du bare har normal højde. Jeg tror slet ikke, at den ud i den kulde. Godt. Vi skal sige, at øh, det er lille teori, det er uh, ulovlige indtræng, der har været i Danmarks Radios campingvogn op bag Hotel Svendborg yeah. i nat. Vi forhandler i øjeblikket med Hotel Svendborg om at få udleveret videoovervågningsbillederne efter politiet har haft dem, så vi kan lægge dem på øh, vores hjemmeside. Så kan de sagt med lære det. Ja, så de Hold fingrene væk fra vores vogn, og, og så skal de... der kærlighed i luften. Det er det sidste år, vi skal spille. Ja. Yeah. Det er Yummy, Yummy. A Julia London. Julia London og nummer, der hedder Yummy Yummy. Når klokken er 15 her på p så sender Monkey Business direkte fra havnen i Svendborg. Kig forbi på drengene, når de blandt andet laver Nu skal vi hjem til Radiohuset og have p med Sara Klokken er 12.